Dragi slušatelji i slušateljice, dobrodošli u novo izdanje emisije o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up. U emisiji Speak Up nastavljamo s novostima vezenima sa zbivanjima i teme koje se tiču kulture mladih i nezavisne kulture u Karlovcu i šire. Za ovu emisiju najavljamo razgovor s Domagojem Šavorom, voditeljem programa Falter koji vodi udruga mladih poluga. Domagoj će nam ujedno i nešto više reći o DJ Tečaju koji se tijekom proljeća odvio Karlovačkom centru za mlade na Gazi. Nakon toga popričat ćemo s Filipom Trezorom iz udruge izven fokusa. Krajem ožika na nekoliko lokacije u Karlovcu kreću programi oko inicijative nazvane Falter koja je pokrenula udruga Mladih pologa iz koja dolazi i naš gost Domagoj Šavar. Možeš li nam ukratko upisati što je Falter? Pozdrav slušateljima. Falter je znači inicijativa e, mladih koju smo pokrenuli ove godine. E, inače, Falter smo radili kao projekt već dva puta, čini mi se prošle ili pretprošle godine i još neke dvije godine ispred. E, radili smo ga prvo kao nekako glazbeno događanje alternativne gitarske glazbe a kasnije kao street art i stencil radionicu tu nam je došlo do te ideje uh, da bismo htjeli napraviti nešto vezano u street art u Karlovcu malo razbuditi tu scenu koja u principu i ne postoji um, pa smo odlučili to prijaviti kao inicijativu um, na Zakladu Zamah i eto taj nam je projekt prošao, što zapravo ovo godišnji falter je, to je inicijativa kojom želimo putem ulične umjetnosti spojiti nekakve tradicionalne motive, u ovom slučaju to čipka i modernu, znači uličnu umjetnost i nekakve moderne audiovizualne tehnike. Možeš li nam reći koje aktivnosti Falter obuhvaća? Um, ovogodišnji Falter će imati nekih desetak uh, mini akcija, um, tu namjeravamo nekakve razrušene um, zidove ili takve nekakve napuštene lokacije iskoristiti i obojati znači s tim uh, tradicionalnim motivima sa čipkom. Zaboravio sam spome, spomenuti da je to bila ideja znači Mirana Križanića um, i taj cijeli koncept koji smo mi u, u poluzino dogradili. Um, od tih deset akcija će biti barem pet akcija gdje um, u, u užem centru ovaj, um, farbama po zidovima, dok će biti nekoliko akcija samo s projektorom gdje ćemo raditi nekakve uh, tehnike kao što je ovaj uh, mapping. Um, zanimljivo je što ćemo imati, što će se cijela inicijativa provoditi s tim kombijem koji će biti ono jedan multimedialni kombi uh, sa uh, mini razglasom i uh, projektorom i agregatom. To će više izgledati. Tak, da ćemo mi doći na nekakvu lokaciju, istovariti sve te stvari i u par sati o, ili obojati zid, napraviti taj nekakav mapping i onda ići da, dalje. Um, osim toga ćemo op, ovaj, poslikati te sve lokacije i dignuti ih na neki servis Google Maps ili tako nešto. Ovaj, da to i, i bude na, ne, na nekakvoj ovaj, široj razini da se to uh, može vidjeti. U među vremenu smo dobili još nekih novih ideja za ovaj, uh, street art u Karlovcu. Uh, našli smo pa preko 20 lokacija i sad smo trenutno u uh, dobivanju dozvola za, za te lokacije. Um, našli smo na taj problem da u užem centru osim vlasnika uh, neke zgrade ili to, te određene površine moramo imati dopuštenje grada tako da evo to sad čekamo i nakon uskrsa bi trebali krenuti u prvo odcrtanje oh, oh, oh, oh! La taru acaba de llegar, y como es, mira tú no podrás parar. Revolución, aquí mismo se va a formar, espiritual, aquí mismo se va a elevar. ¿Sí? Y en este tiempo, tu mente debe te de abrir. Se azotan, sé que soy su inspiración, así que tome nota. Ey. Le tiro reggae, le tiro plena, con mi canción de redención, con poca cadena, pues, en Babilon, la cabeza con su falsa educación, nada progresa, vivido tiempo y naturaleza con el poder de re... La tarule acaba de llegar, y como ves, mira tú no podrás parar. Revolución, aquí mismo se va a formar, espiritual, allí mismo se va a elevar, de discernimiento. Tú debes de seguir. Chao, chao, desde un chailo. De eh. Porque me copian, porque se azotan, sé que su inspiración, así que no me notas, eh. le tiro reggae, le tiro plena con mi sensor de redención, con poca de en tierra seca donde no hay aguas. Ya solamente está callada, mi alma así en tierra seca donde Ya aguante ya mi si no quieres lío hazte eh. para ya porque yo es mío bien eh. lo pongo en trance no hay balance con mi canción de redención yo no te doy chance baby. Prije nekoliko godina u okviru Faltera je bio koncert na Kinološkom, u koju godinu kasnije grafitiranje kupskog zida. Planirate li se vratiti i opet organizirati koncerte? Pa stekli smo nekakav izvjestan interes. Zaboravio sam spomenuti, znači, da uz članove udruge Poluga i neke naše kolege i volontere, imamo volontere iz Karlovačke gimnazije koji su ove dosta zainteresirani oko cijele priče i ima ih ovaj ono taman u biti koliko nama treba i mislim da će to sve skupa biti super. Um, po pitanju tih koncerata imamo neke ideje za nastaviti tu inicijativu, produžiti ju um, u obliku projekta uh, tokom godine i vrlo lako je moguće da ćemo um, do kraja godine imati i, i nekakve ovaj, koncertne aktivnosti. Uh, unutar same ove inicijative imamo uh, DJ program koji će se održati na spomeniku antifašističke borbe, tamo će biti isto i nekakve projekcije. Tako samo, evo, uh, taj segment uh, te uh, alternativne gitarske glazbe poštreberski ili tih nekakvih modernih smjerova, stoner i slične glazbe, to, to planiramo za, za pred kraj godine. Uz Falter domagoj vodi i DJ tečaje u Centru za mlade na gazi. Već je radio nekoliko tečaja DJ-anja, pa po čemu je specifičnost ovog tečaja? Pa da, radim slične tečajeva već od 2008. godine. Ono što je bilo za njih specifično je da bi ja se držao znači tih nekakvih kompjuterskih metoda i konkretno jednog softvera dok je sada ovdje malo zaokrenuta cijela priča, ja sam inače puno pričao o tome šta ove Gumbić radi što šta one dru... Gumbić radi puno manje o samoj tehnici miksanja, djing odabira, glazbe i tih možda nekakvih bitnih stvari. Ova je radionica upravo um, takva, uh, više radioničkog tipa, um, gdje svako zapravo kao nekakav rezultat izrađuje svoj uh, kratki miks uh, i u principu prolazi cijeli taj um, period, to jest ciklus uh, kako kako mixati, kako napraviti mix, snimiti ga, finalizirati um, i uploadati na nekakve servise, znači zaokružujemo tu, tu priču. Uh, za razliku od ovih radionica prije, za ovu imam i nekakav malo veći odaziv i mogu reći da su ovi polaznici dosta uh, kvalitetniji, radi se i o nekim uh, postojećim hobi DJ-ima uh, iz Karlovce i nekima koji, u biti puno manje ima onih koji nemaju nekog iskustva radim sa svakakim ljudima iz uh, različitih uh, glazbenih uh, područja ili pozadina tako da ono, dosta je zanimljivo svi gledamo sve kako rade I na summer time. Jackie, Rabbi, yai, yai smoke, smoke, smoke the weed, smoke the weed, smoke the weed, smoke the weed, smoke the weed Don't smoke the beach but rude boy in the beach smoke the kali weed smoke the kali weed. don't smoke in the beach but rude boy in the beach smoke the ganja herb smoke the ganja herb don't smoke in the beach but rude boy in the beach smoke the kali weed smoke the kali weed don't smoke in the beach but rude boy in the beach smoke the ganja herb smoke the ganja herb noi playa in italia donde se pueda fumar la ganja esta hierba de cemilia natural la la poli no le importa que no hagas nada Es que respetar, con todo valle bañador, fumo porrito y tomo el sol. Si en la playa es el sol, es otra se la consol, pero no se puede hacer en esta playa a la que voy desde toda la Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the caliwheat Smoke the Caliwe, Don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the Gunja herb, smoke the ganja herb, don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the caliwhead, smoke the cali weed, don't smoke in the beach, but truth boy in the beach Smoke the Ganja herb, smoke the ganja herb It's impossible cosa de lo que hago Y pensar que mi vida nada Ya lo tengo arriesgado no fumar en la playa en este estado una de la cosa mas natural fumar mirando al mar fumar mirando al el mar ellos te las quieren quitar dime que hago de mal dime que hago de mal Don't hey, no smoke in the beach but... Smoke the Cali smoke the Cali weed. Don't smoke in the beach, but smoke in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Don't smoke in the beach, but smoke in the beach. Smoke the Cali smoke the Cali weed. Don't smoke in the beach, but smoke in the beach. Smoke the ganja herb, smoke the ganja herb. Beach, beach, smoke in the beach. Beach, beach, smoke the Cali Beach Beach, Root smoke in the beach. Beach Smok di ganja, don't smoke in the beach, but true's in the beach. Smok di kali weed, smok di kali weed, don't smoke in the beach, but true's in the beach. Smok di ganja herb, smok di ganja herb, don't smoke in the beach, but true's in the beach. Smok di kali weed, smok di kali weed, don't smoke in the beach, but true's in the beach. Ković je stina čepola smeciva te prilike naučiti. Pa naučiti će znači što je potrebno koji je uopće princip miksanja, znači nekakvog bit matchinga. To znači da dvije ili više tih traka, muzičkih ono svira sinkronizirano, To postižu, znači standardnim metodama ono izjednačavanjem tempa i faze u, u pjesmi. Ali ono na. Taj na, na uho zapravo ne da to radi ovaj, računalo za njih. Um, osim toga dajem dosta tih savjeta vezano za kako bi mikakav treba biti koncipiran da bude konstantno zanimljiv. Kako se u nekim slučajevima kada postoje um, različiti ili žanrovi ili različiti tempo ili. Bilo različit, različita produkcija, što u tom slučaju treba napraviti da miks ponovno bude neprimjetan, njegove, njegove tranzicije da budu neprimjetne. I pa ne znam, finalno mislim da će ljudi dobiti puno ideja i oko ne znam, nazivanja mikseva, nazivanja stilova dosta, dosta dopuštam da, da sve bude otvoreno, da ljudi se mogu izraziti na nekakav ono, svoj način tako da evo, vidit ćemo za dva ili tri tjedna bi trebali imati zadnju radionicu na kojoj ćemo ono, završiti i postaviti ove mikseve na internet još uvijek ne znamo kako će nam se zvati ova cijela grupa ali evo Uh, možete pratiti uh, naše nekakve uh, ovaj, uh, medije, bilo da je to Domaćih AR ili Facebook, uh, stranice uh, Domaćih ili Centra za mlade, pa ćete i to moći čuti koji su ono rezultati i, i, i proizašli i svega. Možeš li nam pojasniti kako izgleda, tj. na koji način se DJ promoviraju putem interneta? Pod promocijom putem interneta sam sam mislio na ove uh, nekakve standardne servise koji se koriste Promocije putem interneta naravno je jako važna i svima je praktički pristupačno i dobro je znati koji su tu um, nekakvi standardi znači radi se o soundcloudu uh, o mix cloudu uh, prvenstveno i onda eventualno ne, nekakvim drugim servisima, ali ge, generalno su ovi nekakva polozna točka. Um, ono št, što je tu najbitnije je da su, je, je internetska promocija sve prisutna. Ona je konstantno i na društvenim mrežama, i na portalima, i, i ono svugdje praktički, tako da je to i jedan način vrlo uh, jednostavan, vr vrlo uh, zahvalan, uh, kojima se bilo tko može promovirati. Kakva je danas domaća DJ-ska scena s obzirom na redovite održavanje ovakvih tečajeva u više hrvatskih gradova? Ima li nekih novih imena na sceni? Pa ono što ja mogu reći iz nekog svojeg dojma koje sam dobio je da ima sve više i više DJ-a um, ja s tim u principu nemam problema, svatko se ima pravo izražavati na koji način hoće, um, ono što bi možda trebalo napomenuti je da ima puno hobi DJ-a i amaterskih DJ-a dok ima puno manjih manje onih koji to rade profesionalno, profesionalno njih skoro nema ništa ili jako malo, a opet postoji ta nekakva, taj neki sektor između hobi dj-a koji zna što rade. Siguran sam da ih ima više, eventa, eventi se samo gomilaju sa nekakvim novim imenima, u principu ono, sad svatko ko ima može nastupati negdje to jest može biti uh, prozvan DJ malo ono za one dio uh, za nastup to je već malo malo ovaj, ozbiljnije i ono što čini DJa sposobnim da nastupa pred uh, velikom publikom u velikom um, na nekakvim uh, velikim eventima to je nešto što se mora uh, stvarno ono dosegnuti s nekom praksu. Slušali ste domoga Šavora, voditelj inicijative Falter, te teča Anja, koji se odvije u Centru za mladena na Gazi. Idemo na još jedan glazbeni broj pa se vraćamo našem idućem gostu. Sljedeći gost u emisiji je Filip Drezner iz novo pokrenute udruge Izvan fokusa. Filip nam je najavio projekt Najbolje u Hrvatskoj za EU, pa je stoga toga i on najbolja osoba za predstaviti o čemu se radi. Projekt Najbolje u Hrvatskoj za Europsku uniju inicirali smo mi mladi iz udruge Izvan fokusa. Još ove zime i eto, realizacija je započela ovo povečer nakon što smo uspeli pokriti tu financijsku konstrukciju. I glavna ideja je skupiti najbolje fotografije iz Hrvatske, fotografije mladih i prezentirati ih razno razne načine Europi. I to na način da ćemo te najbolje fotografije, svake svak županije pojednu fotografiju, tiskati na razglednice i to će na dan u Europsku u EU poslati razglednice u sve e, glavne gradove članica EU. Također organizirat će se i izložbe fotografija diljem Hrvatske e, za vrijeme ulaska u EU, baš tih fotografija Hrvatske u očima mladih kao i vjerujemo izložba u Briselu ispred Europskog parlamenta koja je trenutno u pregovorima, ali e, evo, pokušavamo dočarati Hrvatsku očima mladih cijeloj cijelo Europi, odnosno naše nove obitelje EU. Izložba će se svakako predstaviti u Karlovcu, u Zagrebu, najveća izložba će biti upravo u Zagrebu i u svim županijskim sljedištima po Hrvatskoj će biti kroz godinu e, izložbe fotografija koje su nastale u toj Županiji kao najbolje. Na koji način se može uključiti u Vaš projekt? Na ovom projekt mogu sudjelovati svi mladi fotografi do 25 godina iz bilo koji dijela Hrvatske. Te što im treba je fotografija. Prijavlju se putem naše web stranice www.fotodanimladih.com.hr i traže natječaj i prijavi se za najbolje u Hrvatskoj, najbolje u Hrvatskoj za EU. Prijeve su otvorene do 20. svibnja i do tada mogu slati fotografije, bilo radili su samo jednoj fotografiji ili od njih desetak ili više koliko imaju iz svog grada županije mjesta i razgledaju već Koji su vam daljni planovi? Naša udruga uz uh, ovo umjetničko bavljanje fotografijom i filmom evo, upravo započela i sa glazbenim dijelom djelovanja, jer kako nam i samo ime kaže, udruga za medijsko što i kulturne aktivnosti. Pa smo pod ove kulturne aktivnosti odlučili ubaciti jedan sasvim novi i svježi glazbeni festival u Karlovcu. Za ću samo reći njegovo ime, Pickup Music Festival, a od njemu ćemo imati prilike čuti nešto više kasnije. Tu su naši projekti koji se trenutno, trenutno održavaju, to je projekt Piše se, u kojem smo sve srednje škole popisali i odnosno popisujemo ih trenutno. U svim njihovim fotografijama, videozapisima i sadržajima i prezentirat ćemo ih osnovim školcima. Tu je i projekt Photo Table, posebnih radionica u kojem upravo mladi predaju mladima malo fotografiji još mnogo, mnogo toga, evo, sada vam upravo dolaze naš najveći glavni, zapravo primarni projekt, posto dani mladih, e, izražavajući da će reći na Hrvatskoj, a posto dani mladih su državaju drugog do petog sribnjak u znači. Hvala ti na pozvanju. hvala vam. smo slušali Filipa Treznera iz udruge Izvan fokusa, a sada će Vedranar najaviti još neka događanja ovoga tjedna. Za ovaj još najavljamo i Otvaranje izlužbe fotografija mladog zagrebačkog autora Kristijana Smoka koja će se održati u Centru za mlade na gazi i to u petak, 5. travnja od 19 sati. Svojim objektivom Kristijana isiče prati punk rock koncerte, zbivanja na underground sceni, skate kulturu i život ulice. Fotografije predstavljene na izložbi nastale su u zadnji godinu i pol i vjerno dokumentiraju dinamičnost atmosfere skate subkulture. Uz otvaranje izložbe, posjetitelje očekuje popratni glazbeni program DJSF-a. Izložba će ostati postavljena do kraja travnja. U okviru projekta Demokracija za 5 plus, koji ove godine Udruga za kreativni razvoj domaći, provodi zajedno s partnerskim organizacijama iz Istarske, Splitsko-Dalmatinske, Vukovarsko-Srijemske, Sistačko-Moslovačke županije u Riječkom prostoru za udruge molekula, od 3. do 7. travnja odrđe će se trening institucijalnog i organizacijskog vođenja. Trening, lokalna politika za mlade. Od kuda, za koga, s kim i kako namijenjen je mladim predstavnicima, predstavnicama organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i re regionalne samouprave. Sudionici treninga bavit će se temama kao što su suradnje između organizacije civilnog društva i javnih tijela i kako tu suradnju unaprijediti. Što je to javna politika i kako se je razvijala politika za mlade u Hrvatskoj i na koji način utječe na svakodnevni život i rad mladih ljudi. Također na treningu će se raditi na educiranju sudionika za izgradnju suradničkog i sustavnog pristupa razvoju politike za mlade na lokalnoj razini. Namjera organizatora je povezati predstavnike lokalnih vlasti i organizacije mladih i za mlade iz više hrvatskih županija kako bi razmijenili iskustvo. Primjere dobre prakse, znanja o institucionalnom razvoju i osnaživanju sudionika sektora mladih s u unapređenja programa i aktivnosti namijenjenih poticanju mladih na aktivno uključivanje u život lokalne zajednice. Slušali ste emisiju o kulturi mladih, nezavisnoj kulturi i aktivizmu Speak Up, koji su pripremili Vedran Tatalović i Roko Šikić. Emisija je nastala u produkciji udruge za kreativan razvoj domaći, a realizira se u okviru projekti Mladi, aktivizam, mediju s potporom Ministarstva socijalne politike i mladih. Osim na valojima Hrvatskog radija Karlovac, možete nas pronaći na internetu na stranicama karlovacmediaactivist.wordpress.com i planetmagazin.net. Želim vam ugodan ostatak večeri. Do slušanja!